Sziasztok ez az audio-blog. Ki kell köpnöm a rágómat, mert elkezdek audio-blogolni, nehogy nyamoljuk, mert a nyomogás az egy szokás. És én se szeretem a nyammogást hallgatni, és azt sem szeretném, a nektek nyammogást kellene hallgatni, de a nyammogás az olyan, hogy felteneztem azt, hogy lehet kapni a 90-es években, vagy már a 80-es években is létező rágót, az, ami a sima Hryglis Spermint, tehát nem csak ez a, nem tudom a rágó neveket, most itt ma akartam mondani, hogy Aquafresh az nem rágó, ugye? Tehát van valami ilyen, olyan rágó, ami így népszerű és nem itt eszembe a neve és most itt egy kicsit makogok, hogy próbálok rájönni de mindegy, de rájöttem, hogy van ez a 90-es évekbeli hagyományos rágó ami régen ilyen labba volt és most drazséba van és ez nekem ilyen tök jó érzés és mostantól elhatároztam, hogy ilyen rágót fogok venni egyébként rágó azért kell, mert tisztítsa a fogat tisztítsa, de halál hogy hát azt tényleg jót tesz arra, hogy Rákcsálod, és, és a, a lepedéknek a kialakulásában azt meggátolni az segít, mert ugye aki sporttal foglalkozik, meg normálisan táplálkozik, az sokszor eszik naponta, és most visszamegyek a pókot megkeresni, mert megint fogyatékos, és lemaradt, és nem tudja, hogy hol vagyunk. Szóval a... nem mégis meglátott ide talán. Gyere pók! PÓK! legalábbis azt hittem, hogy megállt innen tíz méterre, és nézett felém, és nem látta, hogy itt vagyok, mert sajnos már jó neki a szene. Na, mindegy, szóval visszatérve a rágóra, ugye, aki sokat, relatív sokat kajál, mint ahogy mi, mert ez olyan dolog, hogyha valaki egyszer elkezdett testépítés nevű viszonylagos fasságot csinálni, akkor úgyis rá fog szokni a három két és amikor már rengeteg dolga van és nem tud rendesen edzeni vagy abba hagyja az edzést valamiért vagy annyira hülye, hogy éppen nem edz vagy akármi, tehát teljesen mindegy, hogy milyen ügyen nem edz az ember, de a három arán kiti már nem fog tudni elszakadni tehát az ember egyszerűen, ha berekerül ebbe az étkezési ritmusba akkor ezt fogja tartani, és akkor mindig éhes lesz, akkor is, ha nem kéne és ennek el ennek érdekében, hogy ez ne legyen ez az állapot, ezért nyilván az ember sokat fog enni. Ha meg ugye rendesen ezzel, akkor meg szintén sokat fog enni. És sokszor, és ezért nagyon sokszor kell fogatmosni mosni naponta. Viszont azt én észrevettem magamon, hogy egyszerűen nem jó, ha fog mosás önmagában. Tehát utálok étkezés után fogad mosni, ezért étkezés után rágozok, és utána mosok csak fogad. Ez ilyen trükkös. Meg ugye nem is tudsz mindig fogat mosni, ha csak nem viszel magaddal a kis csomagot és baszkót vele mondjuk, hogy megállsz a renzink úton, fogat mosni akár. Csináltam ezt is egy időben, de most nem csinálom ezt, hanem azt csinálom, hogy mindig rágózok, és olyan gyakran mosok fogat, amilyen gyakran csak tudok. Mert különben az embernek kirohad a foga, hanem mos fogat, és az nem jó. De persze ez alkat függő, mert például az asszonynak életében nem volt egy fogtömése se, pedig már elég vén, mert nálam tíz évvel fiatalabb, Azaz az már 31, és nekem viszont meg már gyerekkoromban is kellett tömködni a fogalmat, úgyhogy ez ilyen. Hát egy pár dolgot nyilván akarok mesélni most a audioból, mert megint nem vagyok maradva, nem tudtam tartani a hetének ígért ütemtervet, csak ezeket mind elfelejtettem. Most a legfrissebb dolog, ami érdekes, hogy elég nagy siker lett a mostani BMW a 112-es, amiben ugye a Cornell sztori van, meg a Panatta sztori van, és nem is számítottam rá, hogy egy ilyen levélőzönt fogok kapni, de kaptam. Persze hát tudtuk, hogy erős lesz az anyag, és hát próbáltuk úgy kombinálni, hát nekem nyilván nem jó, ha két nagyon erős anyagot rakok egymás mellé, hiszen önmagában egy adást elvisz egy erős anyag, tehát ezt valamennyien súlyozni szoktuk. Nem, ezt nem mondanám, hogy vannak jobb, meg rosszabb anyagok, csak van ilyen, meg van olyan, valami elég epikus, elég nagy, és valami meg kisebb, például holnap fogok valamit forgatni, amiből nem tudom elképzelni, hogy ki fogok valami extra különlegeset hozni, hanem ez egy olyan átlagos, remélhetőleg érdekes átlagos anyag lesz. De ugye nyilván, amikor Olaszországba elutazunk, csak ott forgatunk, és ferrari vannak meg, ilyen apróságok, akkor az nyilván egy komoly anyag lesz, hogyha sikerül összehozni. Hát ez persze egy nagy görcsülés, hogy sikerül összehozni, mert ugye ilyenkor a legtöbben egyszerűen nem fogják, akik ott vannak menünk, azok egyszerűen nem fogják fel, hogy mi forgatunk. Tehát gyakorlatilag ez úgy nézett ki, például a Rudi panatta nek a házát, a Rudi-nak a fia mutatta meg nekünk, és ő nem fogta, hogy mi forgatunk, tehát el kellett neki magyaráznom, hogy ez tök jó, hogy nekünk megmutatod a házat, meg elmeséled, de ebből nem lesz film. Tehát nekünk le kell állni, te elmondtad, igen, ez tök jó, és utána mi megbeállunk és fölvesszük, és ezt mindent kétszer, mindenen kétszer kell így végigmenni, de különben nem lesz anyag, és fölöslegesen jöttem ide. És ennek ellenére még mi is marha módon tudtunk csak forgatni, mert ilyen az a kutyafutta rohanás szar volt az egész, és hát szerintem azért nagyon jól látszik, hogyha a Bélának a szereplését megnézitek, akkor nagyon jól látszik, hogy a támadásban a Béla sokkal jobb volt. Nem arról van szó, hogy itt szar, de a támadásban sokkal jobb volt, tehát azért volt a támadásban sokkal jobb, bár az se úgy készült, ahogy én szerettem mondani, hogy ez is ilyen volt, csak az nem volt ennyire kutyafuttalófasz, mert hogy ha valami nagyon szarul sikerült, akkor én még mindig nem tököltem és fölvettem többször, és megcsináltuk többször, de itt nem volt arra lehetőség. Itt egy-kétszer vettünk újra olyan dolgokat, ami, ami tényleg gázosan sikerült, és ott rögtön láttam, hogy gázos. Mert a Béla is totál zavarba volt, és például nem tudta kimondani bizonyos embereknek a nevét jól. Pedig tudja, csak egyszerűen zavarba volt a kamerától, rohanni kellett minden, és akkor ö, olyan hülyeségeket mondott, amit nem akartam, hogy benne legyen a felvételben. Persze a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk menni a Ferrari-kkal, az marha szarügy, mert így sose tudom meg, hogy most egy Ferrari jó vagy nem jó, de hát talán még azért van az életemből hátra pár év, talán még ez összejön, bár lehet, hogy ezeket már be fogják tiltani, nem sokára is csak elektromos buzi ferrari lesznek jövőben. Egyébként az elektromos buzi BMW-ket pont most jelentették meg Magyarországon, tehát i 3 as és i8-as már lehet kapni, de szerintem a jövő az az lesz, mert ugye a biciklis buzánásoknak a lobbia odáig fog szerintem terjedni, hogy meg fognak majd jelenni, hogy a, a, meg fognak jelenni a pedállal, lábbal pedállal hajtó autók, és az lesz majd a menő hibrid, tehát lesz benne elektromotor, amit az iPhone oddal tud vezérelni, és közben meg pedállal hajtani, és remélem az ülésben lesz egy nagy műfasz is beleépítve a buziknak, és akkor azt tudják iPhone-nal vezérelni, de remélem, hogy egy ló, a lóé minimum. A másik érdekes dolog, hogy megjelent a támadás DVD, erről szerintem még nem beszéltem az audioblogban, mert bár ugyan nem tudom mikor volt audioblog, és az első nap alatt eladtuk az első megrendelt 500 darabot, ami nem egy nagy szám persze, de hát ez a relatív Magyarországon vagyunk, Parbatingországban itt ezek a számok ezek nagyon sokat jelentenek, és hát azóta is szerencsére jól fogy, úgyhogy ez nekem, nekem egy, egy nagyon pozitív dolog, mert, mert hát ha más nem, nyilván azért is mert egy értéket akartam ezzel adni egy valamit, amit az emberek szívesen mindnek visznek haza, ezért is ez a slogan, hogy vigyél haza egy darab sportveténelmet mert én ezt gondolom, tehát ez, ez az első gondolat, ami eszembe jut hogy ezt, ezt haza kell vinni és kész és meg kell nézni, ugye nagyon fontos ennél, és azért is van hogy van egy tárgy, mert én utálom a mai médiában azt amit a Youtube alakított ki meg az internet, meg a Facebook, meg a többi ilyen fosz csatorna, hogy a paraszt leül, és egy fél percig se néz valamit, meg tekergetés és leszarja. Tehát nincs, és az a baj, hogy a hülyék azt nem veszik észre, hogy ezzel a beleszarom módra nézéssel, ezzel saját maguk elől veszik el az élményt. az élményt. Mert például a Index Inda kapcsán nagyon jól megfigyelhettem, azt, hogy az Indexen levő videóanyagok, és a kapcsoló inda videón levő videóanyagok kurva szarul mennek, és ott pont jellemzően azok a gyökerek vannak, akik éppen hogy csak belenéznek, tehát vannak erre egyébként különböző kimutatások, gyakorlatilag 16 másodperces anyagokat kellene csinálni, mert addig nézik a parasztok körülbelül, és utána leszarják, ilyen meredeken zuhon a nézettség, tehát egy 20 perces anyagot már nem tudsz fölrakni egy videomegosztóra, úgyhogy megnézzék. Azok a számok, amit a Youtube-on láttok, ezek kattintási számok, de ez kurva nagy illúzió. Ezek az emberek ezt végignézik, marhának nézik végig. Ha bármi olyan dolog, ami érdekes, lehet, hogy egy ilyen fosz zenei klipet végig hallgatnak, de egy értelmes anyagot, hogy végézenek YouTube-on, annak a lehetőség az elég csekély. Tehát szerintem onnantól kezdve, hogy fölrak valamit. Értelmes tartalmat az ember YouTube-ra, onnantól kezdve nyugodtan veheti egy százaléknak a nézettséget a kattintási arányhoz, vagy még annyinak se, mert hogy végig nem nézi senki, az kurva élet. Oké, okay, most én sem nézek végig kettő órás anyagokat a Youtube-on, egyértelmű, de hát próbálok is nem a Youtube-on nézni anyagokat. Úgy gondolom, hogy a, az egész BBTV-t azért csináljuk, hogy... És az, most jutott eszembe ezek gondolat, hogy egyébként nagyon sok helyik nem hogy a BBTV-nek, igazából eddig is tudtam, hogy rossz a neve, mert technikailag nem tévé, nem is akar egy tv hasonlítani, viszont ö, ez valójában mozi. Tehát mi ezt mozinak csináljuk. Egyrészt kicsit filmesen próbálunk operálni rólukkal, már amennyire egyáltalán van a lehetőségünk, de ugye nincsenek a tévés kliség benne, inkább filmesen van az egésznek a struktúrája megoldva. Másrészt meg a cél is az, hogy havonta egyszer élnék meg a műsor és ülj már le, bazd meg a seggedre és nézd végig, tehát ez a célja a bbt nek az emberek leüljenek és nyugodtan nézzék végig normális hanggal, csak a hülyek rinyálnak, hogy a telefonon így nem jó a hang, meg a úgy nem jó a hang, az ilyen fogyatékos én nem is foglalkozom, de én nem azért csinálom, hogy a buzi telefonon nézze meg tekergesse, volt egy ismerés ami megmagyarázta nekem, hogy de hát nem jó, mert ő amikor vár, mit tudom én hol, akkor a telefonon szoktam nézni, és akkor még mindig beleteker meg ízés, hogy nem jó, beleteker meg. És mondom, szarok, én meg, a moziba se tekergetsz baz meg. Tehát nem, egyszerűen nem, az ilyen hülyéknek csinálom, akinek ennyit ér az egész, hogy három centis képernyőn néz és tekergeti az egészet. És nyilván ez a mostani bbtv adás, az főleg egy ilyen dolog volt, ami tényleg olyan, hogy leülős és végig kell nézni, aztán a másik, ahogy a támadás DVD-nél, ez meg alapvető kérdés, hogy én nem szeretném, hogy a ugye úgy jelenjen meg, valahogy beletekergetnek, aztán leszarják, hanem tényleg ez nem egy könnyű dolog egyébként, a támadást végignézni, ez nem egy olyan dolog, mint amikor vicces videót nézel a YouTube-on, ez egy kicsit nehezebb műfaj, nem mondom, hogy szörnyű izé, művészfilm, tehát nem erről van szó, csak ez le kell ülni, és az élményt azt fel kell venni. Azért van kell, hogy mondom, nem egy hűtelen egy művészfilm, meg nem erről van szó, hogy ez egy hollywoodi alkotás, csak az volt a cél. És ezért örülök neki, hogy ezért az emberek ezt mégis keresik, és ez a dolog náluk működik, és végre valamiben értéket tudtunk adni. Van egyébként egy aspektus még ennek a dolognak, amiről, amiről akarok nektek beszélni, mert az életben beletek is történet egy ilyen dolog, ugyanis ez nekem valamennyire biznisz. És Ugyan nem vagyok soha pénzcentrikus, az életem nem erről szól, de vannak dolgok, hogy muszáj pénzt csinálom nyilván, tehát én is ebből élek, nem vagyok Máté Szeretet és a támadás DVD-ken nekem muszáj pénzt kerestem. Mert egyrészt mert vissza kell jönnie valamilyen szinten ennek a befektetett munkának. És ezt úgy oldottam meg, hogy ez a dolog valamennyire biztos legyen, vagy működjön, hogy elkerülöm azokat a konfliktus helyzeteket, ami abból adódik, hogy nekem rengeteg ismerősöm van. Tehát mit tudsz csinálni, amikor van mondjuk marhasok haverod, meg ismerősöd, és van egy DVD-d, és tök kínos az, hogy ez a DVD-es pénzbe kerül, és akkor te szívesen adnál mindenkinek DVD-t, de tudod, hogy nem teheted meg. Ezt úgy oldottam meg, ezt a egyszerű konfliktus helyzetet, és itt van a trükk, amit el akarok nektek mondani, hogy egyszerűen nem az enyém a DVD. Mint ahogy a sárga kapszulósa az enyém volt. Tehát a sárga kapszuló könyvel is az van, mondjuk annak a gyártója én vagyok. A, ezt mondjuk egy csomó hülye nem érti. tehát Kaptam már olyan e, üzenetet edző válaszolban, amiben a fogyatékos kérdezte, hogy mikor jön már meg a DVD-je, mert megrendelte. És e, nem fogta fel a hülye, hogy én nem a sokbilder vagyok. Tehát ez a, a maga a támadás. DVD kereskedelmi rész, ez nem úgy működik, hogy én csomagolgatom a konyhában otthon, és feladogatom egyesével a postán, hanem ezt tőlem megveszik kereskedők kvázi, tehát én elhozom a gyártótól, onnan elmennek a, elmegy a kereskedőkhöz, és innentől kezdve ez az ő DVD-jük, nem az enyém. Még a bodybuilder gymben levő DVD-k se az enyémek, hanem ez úgy van megoldva, technikailag, hogy ez a gymnek a DVD-je, és én nem nyúkálok bele. Utána majd én a gymmel elszámolok, de gyakorlatilag nem tudom azt megcsinálni, hogy embereknek DVD-t osztogatok, mert nincsen saját DVD-m, én öt darabot vettem ki magamnak az első szállítmányból, és kész. Ennyi, és így tudom elejét venni annak, hogy egy csomó haveromnak elosztogassam, és gyakorlatilag az legyen, hogy bebukom az egészet, és még én fizetek azért, hogy más megnézi, mert ugye nyilván ez egyáltalán is pénzbe kerül. Szóval ezt a dolgot azért muszáj az embernek így csinálni az életben, mert bármilyen bizniszbe kezdesz, bármit csinálsz, nyitsz egy edzőtermet, bár mennyis edzőtermet, csak ez egy jó példa, akkor meg fognak jelenni a haverok, és majd mindenki elvárta, hogy ide ingyen mert haver, és az a baj, hogy az ilyen haver, az nem haver. Az a haver, aki igazából támogat téged azzal, hogy kifizeti ezeket a dolgokat, mert tudja, hogy neked munkád meg pénzed van benne. Tehát mindig a ö, az ember... Most nem mondom, hogy itt a DVD kapcsán ilyen volt, mert egyáltalán nem volt ilyen sztori. Csak azért mesélem el, hogy mindig ezeket a trükköket meg kell oldanod magadnak, hogy a felelősséget is magadról le tud így venni, és ne legyen ilyen, ilyen problémát. Mondom, a dvd nem volt ilyen problémám, de ezt Abszolút semmi, de például a, a gimmel még annak idején ott elég keményen építeni kellett lefelé az embereket, mert na nagyon sokan jöttek volna ingyen, Ö, arról nem beszél, hogy megtaláltak mindenféle fasz Ö, egyszer megengedtük valami, nem tudom kinek, valami sajtóterméknek, hogy nálunk fotózom valami csajt, az mindjárt betalált minket, hogy ingyen szeretne járni, mert akkor minket reklámoz, hát most veled pont mit csináljak. Ö, de és abba például nem mentem bele, megtaláltak sportegyesületek, hogy támogassuk őket azzal, hogy ingyen járnak meg ilyenek, és volt, amiben belementünk, aztán basztak lejárni egyáltalán, amikor lejártak, akkor csak gond volt velük, mert nem lakták visszasújt a helyére, ezeket a dolgokat meg is szüntettük a francba, de mondom, ez már megint kitérő, hanem igazából arról akartam csak beszélni, hogy ha csinálsz valami dolgot, akkor meg kell oldanod azt, hogy te ne tudjál ebbe belenyúlni, ne tudjál jótékonykodni, másra kell bízni ezt a történetet, és innentől kezdve nincs gond, és nem fogod beszívni, mert nyilván, én most ilyen százasával elosztogatom a DVD-ket, amit amúgy pénzért gyártanak nekem, akkor nem járok túl jól. Na, itt a folytatás, most egy másik nap van, ugye ezt már szoktuk játszani, elég háltalansan, mert... Úgyhogy közben nem biztos, hogy van időm felvenni az egészet, meg kifogy a gondolat, meg ilyesmi, és hát nem nagyon van időm egy órás kutya meg ugye nem mindig csinálom ezt az utazós dolgot is. Most például közben voltam, vagy már nem vagyok kébb a napokkal. Igen, azt hiszem, mielőtt ezt fölvettem az előző részt, azóta voltam megint Debrecenben, de most nem egyedül, hanem a Humival. Egyébként mostanában jártam Prágában, Pozsonyban, hozzákapcsolatlan Duna szerdáján ott is volt egy forgatás, aztán majd még megyek ide-oda, Csicsereda is megint terben van, ami még a támadásban volt annak idején egy helyszín, és elgondolkoztam azon, hogy Csíkszeredába ki kéne menni megint, csak Baromi messze van. Ö... Most megint azon gondolkozom, hogy beszéltem-e az első részében az audio blognak erről. Mert remélem, hogy nem, mert ha igen, akkor az a maga kellemetlen. Szóval vannak, vannak mindenféle tervek, meg rengeteg anyag lesz, hogyha nem fog vonatkozni, az biztos. Aztán közbejött egy olyan dolog, hogy a Huminak közbe lett egy nyaki gerincsérve, és ugye az orvosok azonnal meg akarták műteni, de mi próbáltuk kondicionálni abban az irányba, hogy ne műtsük meg lehetőleg, hanem beszél több szakemberrel, és itt azért az értelmesebbé úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy nem szabad ezt megműteni. És közben kiderült, hogy többek között az ő unokatessójának is volt nyaki gerincsérve, Kati Bélának is volt nyaki gerincsérve, pedig az nem Kati Béla nem unokatessójában úminak. És egyébként ott ki a Humi, aki esetleg nincs képben, mert ő ugye a háttérben van, ő az, aki a BBT t vágja, ő a BBTV-nek a vágója. Régközben láttam egy Volkswagen Santanát a hogy ahogy haladok, és nekem volt Volkswagen Santanám régen, ez egy régi Volkswagen Passat, ami lépcsős hátul, és hát... Nehéz elmondani, hogy ebben mi a jó egy ilyen autóban, egyébként mechanikajodok szerintem a régi kocka Audi 80-nal is megegyezik, valószínűleg hiszen Volkswagen koncernen belül vagyunk, de ezek abban az autókban volt valami jó, hogy mi, azt nem tudom annyira megmagyarázni, de például az jutott eszembe most a napokban, hogy az anyósnak az Opel Australia-val mászkáltam, hogy mennyire jó egy ilyen 92-es 1-6-os legfőképp azért nem nem megy, minden embernek ilyen autó kéne, akkor sokkal normásabban közlekednének a városban, mert ez a sok agyhalott most olyan autóban ül, ami túl erős neki egyszerűen, és túlságosan tudja nyomni, és nem érzi a sebességet, és azt hiszi, hogy minden szituációban ő biztonságban van az egész világ az ilyen fejlesztések miatt gyorsult fel így meg ezért ennyi beképzelt hű az utakon. Mert ugye régen vagizni csak a tényleg drága útot megvevő parasztok tudtak, most meg már mindenki, mert a 6 literes fogyasztás azt már mindenki tudja fizetni, és most már az átlagember is, kvázi idézőjel átlagember is megtett, hogy marha nagy van, főleg itt Magyarországon, ahol ugye előszeretettel vásárol mindenki luxus autókat, és előszeretettel csak azzal foglalkoznak szinte, hogy tudják verni a nyálukat, meg tudjanak ilyen iskodni, meg nagyképvisködni, mert ugye a magyar átlagembernek ez az élet célja, hogy ő legyen a nagy csávó. Na de vissza a Gerinc, a Gerinc sérfez, az a lényeg, hogy tegnap lementünk Debrecenben, mert összekapcsoltam akkor a dolgot, a Kareszék, illetve Annácska, a Karesznek a barátnője, így tudta a humit kezelni, és akkor én meg egy forgatást így beszerveztem, hogy gazdaságosan jöjjünk ki, és ne csak egy kezelésért kellene menni emre szembe, és ha jövő héten ezt hasonló módon oldjuk meg, és így remélhetőleg a humi előbb-utóbb a kezelések hatása jól túl lesz ezen a témán, de itt megint beszédes ez a történet hogy kettő orvos is azt mondta, hogy azonnal műteni kell, és miután egy csomó szakemberrel beszéltünk, ők azt mondták, hogy abszolút nem szabad megműteni, ezt a dolgot gyógytornával rendben lehet hozni, és amikor ezt teljénap tök véletlenül szóba hoztam a katibélának, ő is megerősítette, megerősít, hogy, hogy neki ugyanez a problémája volt, azt hittem, hogy a sportkarriere rá fog menni, egyszerűen fejkványomás közben felemelte a fejét. És a huminál ugyanez történt, edzett a teremben, másik közben felemelte a fejét, a rotty már meg is volt, és akkor jött ki neki a sérve, nyilván ez egy hosszú folyamat eredménye. De nagyon beszédes dolog az, hogy egyszerűen figyelnünk kell a tartásunkra annyira, hogy ne legyenek ilyen problémák. Nem jó az, amikor az ember mondjuk számítógép előtt ül egész nap, és akkor így lefelé tartja a fejét, Egyszerűen mindig egyenes gerincsel, kihúzott nyakkal kell mindent csinálni. Más megoldás ezekre a dolgokra nincsen, és hát ugye itt most a tanulság, hogy nyomás közben nem emelgetjük a fejünket, akinek ez eddig kétséges volt, az most már ebből tudhatja. Egyébként megdöbbentő módon tegnap emberi időben értünk haza, ezt egyszerűen nem értem, hogy hogy lett, hogy hogy ez a dolog. Komolyan gyakorlatilag este 9-kor már otthon voltam, és én nem szokott történni, hogyha Debrecenbe megyek, főleg, hogyha későn indulok, főleg, hogyha még egyéb program is van. Általában marán elhúzódik, és még mikor odaérkeztünk, még kaján is elmentünk, hogy ne így gyomorral, gyakorlatilag egy erős dekoncentrációs tényezővel súlyos a helyzetet menjünk el forgatni, ami nem igérkezett egyébként könnyű forgatásnak egyáltalán, hanem, hanem legalább ez meg legyen. És hát mielőtt elkezdtünk volna forgatni, még be kell tudnánunk egy Ford servicebe is. Na ez egy érdekes történet. én egy tartós autóval közlekedek, ami most jelenleg egy Ford Focus. És egyébként ez, ez egy rohadt jó autó, Tehát nekem abszolút ne tetszik. Meg mint a barom, egy kicsit még túl gyors is, de a lényeget tekintve... Ani értelme mondom, hogy túl gyors, hogy marha nehéz vele 130-a menni. Ezek az autónak az utazó, hogy igazából 170, 180-nál megáll, mint a bot, de a 170 utazót az tökéletesen bír és 6 liter teszik, és emellett kényelmes és jó vezetni, jó a kapcsolás, igaz, a váltónak, a kormányzás, minden jó kormányban van Tehát Ez, Tehát ezt jó vezetni, ez abszolút -e olyan, hogy passz ez az autó minden szempontban. Na mindegy, viszont elkezdett valami olyan jelenséget csinálni, nem is értettem, hogy olyan, hogy hatodikban, mikor adok egy kis gázt, akkor elkezdett morogni az ereje. Olyan volt, mint amikor száz szakadásos a gumi, és rázza a gumit, illetve a felnit, de ez nem rázott semmit, mert a kormány nem jutett semmi a hatás, egyszerűen csak morgott az És... Nem tudtam mire vélni ezt az ügyet, és elkezdett ez a dolog súlyosbodni, Tehát egyrészt arrabb lett, visszakapcsoltam ötödikbe, akkor sehogyta abba, és próbáltunk lassítani, idejre jobban előtt, és akkor gyakorlatilag rögtön a Ford bementünk, és megnéztettük az autót, nehogy azzal én nem tudunk hazajönni. Mondjuk kiesik az egyik kerék az autópályán, az annyira nem jó móka, bár nagyon kellemes utólag elmesélni hogy milyen jó volt kieső kerék után szikrázó alvázzal csúszva az autópályán megállni, de én erre nem vagyok kíváncsi. Már volt egyszer egy olyan történetem, hogy az autópályán nem kigyulladt az Opel kombom, hanem nem tudom milyen oknál fogva fehér füstöt nyomott a magából, és üvöltött a motor maximális forzasszámon. És akkor rám a tűzoltok, meg minden, de ez annyira nem érdezem ezt a meg annyira nem unatkozok, hogy ilyen dolgokra legyen kíváncsi. Na mindegy, egyébként nem találok semmi hiba jelenséget, természetesen én sem tudtam produkálni, ott mennyire tudtam, hogy volt lehetőségem tesztelni a helyzetet, és azóta semmi baja, milyen meglepő. De ez a tipikus, tipikus történet. Úgyhogy téma pedig sikeresen lett, tudtuk a napot, a forgatás is sokkal jobban sikerült, mint vártam. Nagyon szakmai lesz a történet, de érdekes szakmai lesz a történet, úgyhogy ugye mindig, amikor a bbc t csináljuk, akkor az nagyon nehéz, hogy nem tudok előre gondolkozni azon, hogy mi fog történni, főleg, hogyha vidéken vagyunk, akkor nincsen arra lehetőség, hogy én most elutazok egy nappal korábban, és akkor beszélgessek a szereplővel, bár nagyon gondolkozom ezen, hogy majd egy-kétszer így fogom megcsinálni, hogy frankon oda megyek, kiveszek egy hotelszobát, dolgozom a nap második felében, és pihenek, esetleg írok valami könyvet aminek már elősen neki kéne állnom, és akkor a másik nap már nem vagyok lefáradva az utazástól, mert minden rohadt utazás nagyon tud fárasztani, egy Debrecen vagy Miskolc is nagyon le tud fárasztani anyilag, és akkor még az első napot még rászállom arra, hogy elmegyek a szereplőt, és beszélgetek vele, és kitaláljuk, hogy mit fogunk másnap lefolgatni, és neki is van ideje, bejárjuk a helyszínt, hogy mi lesz, és csak hát nyilván ennek megvan a költsége, az a baj de lehet, hogy ezt így fogom csinálni néhányszor. És csak ugye, ugye másik hátrány, hogy a családtól egy nappal távolabb, vagy hogy is van, tehát egy nappal többet vök távol a családtól, ez se annyira szimpatikus, de hát ez van. Na mindegy, szóval ugye az a nehéz ezekben a dolgokban, hogy, hogy oda mész dögfáradt vagy éhes vagy, kakálni kell, minden bajod van. És ott van egy szereplő, aki tulajdonképpen nem ismersz, és megpróbálsz bele kihozni valami érdekes dolgot, és két van vagy küzdünk azzal, hogy megpróbálunk valami sztorit kihozni, vagy valami érdekeset, de vannak olyan emberek, akikkel különösebben nem történik semmi érdekes, és akkor ilyenkor a másik dolog, hogy megpróbálunk szakmázni. De persze vannak olyan emberek, akikkel nem lehet szakmázni se. Ö, az a nagyon nehéz megoldás, de általában akkor is megoldjuk, de most szerencsére elmentünk gyorsan a szakmai irányba, és ez nagyon jó működött, Tehát egy olyan. Adás lesz megint, amit szerintem marha érdekes lesz, és legalább ugye egy sztorizós rész után egy következő részben meg van egy kis szakmai rész, tehát mindig tudunk valami változatosságot kínálni ebben a dologban, és igazából ez a marha jó, hogy sosem tudod, hogy mi lesz a BVTV ben mindig, mindig más. Itt egy ember egy Suzuki tól a járdán, nem tudom milyen megfontolásból, Egyébként most motor tesztelni megyek. A harmadik a mahouse fölhívtak, hogy a múltkor a BBTV-ben egy ilyen egyedi épített XV1600 előtt beszéltem, és ezt megkérdeztem tőlük, hogy rákéreznének-e nekem, hogy ezt el lehet-e tesztre, és beleegyezett a tulajdonosa, úgyhogy én ezt el fogom vinni most tesztre. De ez már nem totál káros, vagy totálvájkos anyag lesz, hanem ez már coolt motoros, ugyanis mindig ezt halljátok, Addigra már könnyen lehet, hogy elindult a kultmotor.hu, de legalábbis olyan szinten, hogy ilyen föl van hányva minden teszt szöveg, ilyen szinten már van. Úgyhogy hamarosan a, a saját motoros oldalom el fog indulni, ami közvetlen összefüggésben nincsen a, azzal, hogy a totálkártól ki fogok lépni. Ö, tehát nem egyenes következménye, hanem egy két dolog egymástól független, de nem véletlenül csináltam saját motoros oldalt, tehát ennek az az oka, hogy a Total bike egyszerűen vállalhatatlanul szar. Tehát egy olyan motoros oldal a Totalbike, amiben én nem, nem akarok részt venni, mert az, hogy építs motort öngyújtóból, meg, meg bicikli ízé zár teszt, vagy mit tön, ilyen számalmas izé, cikkek, meg youtube videók. Mert ugye tehát az milyen tartalom egy sajtótermékben, hogy a youtube-on mi szart, és azt felrakom, és írok hozzá valami hülye szöveget, és akkor ennyit. Tehát ez nálam nem tartalom ezt. Józsi és meg a saját fasz Ez nem színvonal, de ilyenekkel van ez a TotalBike. A, beleszerettem egy Tájprostiba című, megletesen Okádék című cikk, vagy egy évig kint volt a főoldalon, a csörög az emzé mit csináljak című cikk az is kint volt, mert ezek ilyen kvázi tanácsadó jellegű dolgok, amikor beír valaki egy levelet, és akkor arra válaszolnak, ilyen itt az egyző válaszolok, kvázi olyan, csak ugye, ha ez egy rovat, akkor az egy dolog, de amikor egy cikk szinten működő történetről beszélünk, hogy semmi más nincs tartalomként egy magazinban, hanem azok, hogy most megkérdezte a Józsi a TotalBike-ot, hogy milyen Simpsont vegyen, és akkor erre válaszolunk, meg van egy YouTube videó, meg van egy másik ilyen, hogy csörög az MZ, akkor mi legyen, meg, valami, ja, meg a másik, hogy ugye a népítéletből szeretnek szemezgetni, és akkor az is egy tartamnak számít, tehát gyakorlatilag semmi értelmes nincs fent a TotalBike-on. Néha egy-egy fos robogó teszt. És külön nekem személyesen, ami nagyon bassza a mert egyszerűen nem kerülnek ki a kibasszott cikkeim. Hát egyrészt azért sem, mert ennek gazdasági okai vannak a totálbáknál, amiről nem nagyon beszélhetek, magyarán nem tudják kifizetni a cikkeket, de én mondtam, hogy leszarom a pénzt, Viszont ingyen munka meg nincsen. Tehát náluk tehát akkor úgy sem működik, és semmilyen konstrukciót nem tudtunk kitalálni. Megbeszéltem ezzel, hogy üljünk le, találjunk ki valamit, hogy működjön, mert én a hátamon én egy magam elviszem a tálájukat normálisan, de nem, nem, bármilyen erőfeszítés ellenére. Nem, nem tudom miért. Igazából leszarja mindenki az egészet, hát leszarom, én is ennyit fog csinálni. És ugye azt is folytatkozhatnám, hogy így megjelengetnek megjel megjel a cikkeim. De ha egyszer egy sajtótermék számomra vállalhatatlan, és én nem akarom, hogy megjelenjen ilyen mindenféle robogós gané, meg lízsisak teszt, meg ilyen szarok között megjelenek az írásaim, akkor az egyértelmű, hogy ezt ebből a dologból kiszállok. És nyilván ennek egyenes következményed is, a robogó blog az megy a levesbe, mert a robogó blogot azt... Mindig is utáltam, tehát ez nem kérdés, nem érdekelnek a robogók. Nem akarok kibaszott robogókkal nyuglődni, és a robogóblogban nagyon sok munkám volt benne abban, hogy egyáltalán robogót szerezzünk, mert sokat segített, segített az Oli például. Ezeket meg kellett szerezni, el kellett menni, meg kellett fotózni, meg kellett írni, tehát csak a macera volt vele egy olyan dologban, ami engem nem érdekel. Azért, hogy a Total Bike-nak egy erre megfelelő rovatot, viszont az, hogy beküldök egy robogóbok postot, posztot, és nem jönik meg 5 hétig, mert erre volt példa, mert elfelejtik, hogy a faszom se tudja, hogy mit csinálnak vele, az ebből nekem rohadtul elegem van. Úgyhogy egyrészt azért, mert nem tudok együtt dolgozni a szerkesztőséggel, mert igazából a Total Bike szerkesztőség nincs is, meg le is szarja mindenki, plusz vállalhatatlan a színvonal, ez a két dolog miatt döntöttem úgy, hogy nem kiszállok ebből. Rest is do, szinten nagyon jó hangzott, hogy az ember a totál dolgozik, de, de ez a fos, ez nekem nem. Meg egy csomó más egyéb dolog is van, amiben én nem, egyáltalán nem értek egyet velük abban, hogy csinálják a dolgaikat, úgyhogy nem. Volt ilyen tápkék céggel is már, hogy benengedj egyébként faszopótaxis, mert belehoz baz meg, hogyha egy méterre tovább vagy később férsz be a sorba. Na... Ö, ott tartottam, hogy volt táplálkiegészítő céggel is olyan, hogy nem az az irány, amit elkezdett az, az adott cég csinálni, az nekem válaszatlan volt, és ezért felmondottam a szerződést is, és azt mondtam, hogy eresek inkább egy, egy havi összegtől, ami jelázás egy olyan havi összeg, hogy van, aki ennyit keres, ha mondta, de nekem ennyit nem ér meg. Hogy, tehát nem fogom magam leégetni, és nagyon fontos, hogy nem fogok hazudni az embereknek, ez nekem abszolút a filozófia. Szóval indulni fog a kultmotor, nem sokára, egyébként ezt hivatalosan még nem jelentettem be a Totalkárnak. Egy a Total Bike szóltam erről, de hamarosan egyszer írok neki egy e-mailt. És még ezt az utolsó hónapot ezt a, ebben a hónapban még fog megjelenni egy-két cikken, mert megírtem a Yamaha-Harmatinak például akikhez megyek. Az Erdvék 200-ról írok valamit. És akkor, ha már megígértem, ez ott megjelenik, akkor ezt már le tudom, meg ugye ebben a hónaba volt, tesztem. Ez gyakorlatilag kiszámlázom végén aztán a bontást, azt így a számával együtt megküldöm is, és kész. Ez a, ez a terv most egyelőre. Én nem hiszem, hogy ebből e, bármi olyan alternatíva, hogy én meggondoljam magam. Ez az igazság, hogy e, tényleg én egy magam egy jobb notamot most megcsinálok. Gyakorlatilag e, ennek felállt már a struktúrája. De most én úgy gondolom, hogy ha. Az ember csak bármi, nyilvként autós is lesz, az ember bármi, fogod, keresel egy ritka autót, és megírod róla a storyt, keresel egy pár képet, az már szerintem egy érdekes cikk. Amikor ezt földobtam ezt a témát a totálkár szarpaszírján, ami egy ilyen éves nagy értekezlet, akkor ennyi volt a reakció, hogy hát az nem aktuális, de mondom, mi vagyunk a tevé adó, vagy mi? De hát, hát nem aktuális, de mondom, nem kell aktuálisnak lennie, most írunk egy ritka autóról, ami érdekes, és már gyakorlatilag eltűnt, és már nem lehet róla hallani, mondom, az nekem kell aktuálisnak lennie. De nekik ez a szintjük, hogy nem aktuális, meg hogy át ez csak rejszolás az autóra. Ez a másik dolog, ami maradt tetszett, amikor azt mondtam, hogy így felállik, azt mondták, hogy, állt, hogy csak rejtszálasz az autóra. Hát mondom, akkor az autónál, állni a robot, amikor hírezéseket nézegedtek, meg, és arra recskáztak, hogy mit kéne venni, akkor az mi? Na mindegy, szóval ilyen alapvető dolgokban nem értünk egyet. Én nagyon sok emberrel nem értek egyet, nem tudom miért, egyszerűen ilyen vagyok. Nem szeretem a dolgokat ilyen buzi, puha, módon csinálni. Szeretem a magam módján csinálni, lehetőleg teljes gázzal, normálisan, valami olyan valami stílussal. Ez talán abból fakad, hogy ugye, ami, ami az egész gyerekkorunkban nekünk volt, a, a példaképeink, a hőseink, ami ma már nincsen meg a mai embereknek, bár mondjuk ezek se, a totálkárszerekkelőség se fiatal, tehát ugyanazokat a példaképeket láthatta, de azt a tingli tangli, jaj, csináljunk valami ízét, megnézzük, hogy jaj, akkor mit olvasnak sokan, akkor csináljuk azt, mert az nézettség, Tehát én ezt nem, nem bírok ennek így hozzá, én le akarok tenni valami normális dolgot az asztalra, amire úgy gondolom, hogy jó, aztán kész. És hogy most éppen az Index olvasó tetvek azok éppen milyen bulvárszart akarnak látni, az a kurvára nem érdekel. Inkább olvassa a kettő normális ember azt, amit csinálok, mint százer elnövetek kis faszapó barom, aki az átlag magyar embert jelenti gyakorlatilag, vagy az átlag magyar ilyen internetes troll köcsögöt. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy érdekes történet, ez mai, mai sztori, Jár hozzánk a bodybuilder gymbe és látsz az egyik edzőhöz, és ő mondták, hogy valamivel engem meg akar keresni, de nem értette senki, hogy mit akarnam. Találkoztunk reggel, kezemben nyomott egy mappát, ő bent volt egy ilyen szerű valami, és ő gyakorlatilag egy lőtérnek a vezetője, és kitalált olyan csomagokat, hogy vannak filmek, mondjuk halálos fegyver, és az abban levő fegyvereket, azokat megszerezték, és ezekkel a fegyverekkel lehet lőni a lőtéren. Meg van adva nyilván, hogy hányat lőhetsz veled, de mondjuk megveszel egy ilyen csomagot, akkor te kipróbáltad azokat a fegyvereket, amik azokban a filmekben voltak. És természetesen itt egy csomó kultikus filmről van szó, tehát például a Matrix-nak, vagy a, a Rembolnak a fegyvereit ki tudod próbálni. És én nem... Nem az, hogy nem voltam fegyverbuzi soha, hanem egyszerűen nem, nem érdekeltek a fegyverek, én ilyen béke ember vagyok. Tehát, mint egy a küzdősportok se érdekelnek, a fegyverek se érdekelnek, mert úgy gondolom, hogy remélem, hogy nem lesz ilyen lesz szükség hogy az ember használjon fegyvert, nem felesleges luxusnak tartom erre költeni, nem izgat az, hogy lőtéren lövöldözzek, de ez, hogy összehozták az egész ideológia mögötte, hogy a hőseink fegyvereit ki tudott próbálni, ez rohadtul tetszik. És azt gondolom, hogy ez egy... Én nem tudom, hogy mi, hogyan tudunk együttműködni ezzel a srácsal még milyen formában, mert ő nyilván azt szeretné, hogy együttműködjünk valahogy. De maga az ideológia, ami mögötte van, az nekem nagyon tetszik, mert ez egy olyan sztori, hogy egyszer az életedben tényleg ki kell próbálni azt, hogy lősz egy éles fegyverrel, és ráadásul ez egy ilyen körítésben van meg. És itt ez nem egy hű, de drága dolog, tehát vannak baromi drága témák, tehát van olyan, hogy Őt is tudnak, hogy elvisznek helikopterrel, és akkor nem tudom, milyen lövöldözés lesz belőle. És persze itt éles fegyverekről beszélünk, nem játékfegyverekről, de alapvetően van már 15 forintól nekik csomagjuk, és az, hogy az életedbe egyszer 15 forintot befizet és elmész egy lőterre és lövöldözöl, ez szerintem egy bakancslistás listás téma és nekem rohadtul tetszik. Persze én könnyen dumálok arról, hogy nem izgulok ennyire, mert én már lőttem éles fegyverrel, és nem volt túl sok sikerélményem, mert el sem találtam a céltáblát. Aztán nem nagyon izgultam rá, hogy megtanuljak, de igazából egyrészt sosem lehet tudni alapon, nem biztos, hogy baj, hogyha megtanulsz. Másrészt az, amit mondtam, szerintem ez egy bakancslistás listás téma, az ember egyszer az életében lőjön éles fegyverrel, és lehetőleg céltáblára ne kelljen az életben ilyet használni soha, de basszus. Tehát azt is mondhatnám, hogy nem árt, hogy az ember életében egyszer megy egy motorral, az is beleférne a bakanslistás dologba, és a sárt az ember nem buzi, az is beleférni a bakanslistába, mondjuk ez már egy kicsit mellékszál, de vannak ilyen dolgok, amiket, amiket tök jó megcsinálni. Például én. Nem írom fel a bakancsistámra soha, hogy kiugorják egy repülőből, mert ugorjon ki, akinek két anyja van, az biztos nem. De ez, ha nem lőttem volna éles fegyverrel soha, akkor biztos, hogy erre a dologra ráizgulnék, hogy egyszer az életben lőjek éles fegyverrel nézem meg, hogy egyáltalán milyen, meg megérezzem azt, hogy amit az akciófilmben látok, hülyeség, annak mennyi köze van a valósághoz. Ugye a fekák, amikor így elfordítva hadonásznak a fegyverrel, meg úgy lövődöznek, az kurva vicces. De a fegyver az a baj, hogy rúg. És az ilyen hülyéket még, ha orba rúgja, akkor az még jó is, de hogy te egy visszintesen tartott fegyverre nem fogsz lövődözni, meg hogy nem találsz semmit, az szinte biztos. Na mindegy, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből a történetből. Támadás kettőről nem tudom, beszéltem-e, szerencsére jó, hogy a DVD. Érzel, hát biztos, hogy beszéltem, hülye vagyok, csak azt nem tudom, hogy a, a beszéltem a DVD történetről. Az szerencsére jó, hogy jól működik, és komolyan gondolkozom, hogy még erre rákinálnom, és kéne ilyen produkciókat letennem, mert azért tetszik ez mert marad az ember után valami. Ez egy dolog, hogy egy filmet megcsinálsz webre, és akkor azt ott meg lehet nézni, az is. De az, hogy marad utána, a te alkotásod egy fizikai tárgyként létezik, és az embereknek meg lesz a polcán, ez egy rohadt jó érzés. Ez egy piszok jó érzés, ez nekem nagyon, nagyon bejön. Meglátjuk, hogy technológiába azt lehet -e fejleszteni úgy, hogy ne kelljen céljével mert vannak erre elméletek megoldásokban, lehet, hogy erről is beszéltem, majd meglátjuk. Holnap elméletileg. Uh, utoljára megyek el hivatalosan robogózni. A Spaja Haverom uh, hívott, hogy menjünk el, telepezzünk egyet robogón, és van neki egy Suzuki Apra, ami lehet, hogy ugyanaz, ami meg is írtam a robogó blogba egyszer, ez nekem, uh, volt egy ilyen robogón futárkodni, és ez egy akkor nagyon gyors robogónak, ma már röhelyesen kicsi lassú fosnak számító uh, robogó, és ez a High Apra az az, amire rá volt írva, hogy Hyper Runner, Ö, akkor az nagyon jó lesz ha nem, akkor nem, akkor mindegy, ebből csinálok majd egy robogó tesztet holnap és ö, legalább tesztelem a fényképezemet, meg közben azt is lecseréltem és egy nagyon jó kis gépet vettem egyébként rohadt vagyok vele és ö, nagyon jó képeket fog már tudni elméletve csinálni és ö, ez egy külön poszként ez a terep robogózás szemzorozás dolog, ezt majd még megírom és valószínűleg ez lesz a robogóblokknak a vége az utolsó robogóblokboszt ez a terv legalább így fasználna lesz zárva ez a dolog ez is legalább stílusosan vagy nem is tudom hogy mondjam lesz egyébként majd egy Dudás Ádám forgatás is a dbtv ben ezt elmondom nektek de ezt titok tehát a Dudás Ádámmal az az érdekes a Dudás a kapcsolatban a Dudás ha szeret zabálni és annyi esze van neki mint egy tyúknak körülbelül és kitalálta hogy a második verseny után, amit megcsinált idén, azután kitalált, hogy neki ez elég lesz, pedig még nyerhetett volna egy csomó pénzés versenyeken, de kitalálta, hogy hogy neki ez elég, mert ő enni akar, és akkor most én meg kitaláltam, hogy megszivatom, és hogy ne tudjon enni, mondtam neki, hogy még egyszer diétázni kellene megyek forgatni. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lesz még a sztori a tudás állámmal, de, de lesz egy ilyen forgatás. Mennyi nem fog nem meg azért ismerjük annyira, hogy az milyen diéta lesz. De az a lényeg, hogy, hogy ez így jó poén. Az audioblogok felszöktésével egyébként nem állok jól egyáltalán. Sőt, mondhatnánk, azt is rosszul állok. Ez nekem egy komoly probléma még, hogy az audioblogokat fel kellene töltögetni. Évvel, mert ugyan fel azon a szervenen, ahol voltak eddig is. ezzel nincsen probléma, csak a drágezmeli.hu-ra át kell telepítenem a tartalmi részt, tehát ö, oda kell minden egy, egyes audioblogot meg kell csinálnom az audioblog listába, a címével, meg minden együtt, és ehhez megkaptam a listát, meg a komplet anyagot a Uh, úgyhogy így már könnyebb lesz, meg megkaptam azt típig robi is, csak az egy ilyen, uh, valamilyen táblázatkezelő fájba van benne, és onnan kibogarázni, az uh, nem kis meló. Na mindegy, hát ezt is van, mikor megcsinálom, és ez a baj, ez ezt sem tudom rábízni, senkire ezt is nekem kell. És én rohadtul utálok ilyen szarságokat nem, amikor rendes kreatív melót is csinálhatnék. Mi persze nem könnyű, mert a kreatív melóhoz meg kell, tehát az ma is próbáltam befejezni egy nagyon-nagyon egyszerű cikket, de egyszerűen tehát annyi időm volt, hogy mondjuk hármeid órát le se ülök elé, mert tudom, hogy nem fogom befejezni. Nem, amikor tudom, hogy mennem kell ide, mert most például el kell mennem fodrászhoz levágatni a hajamat, most ilyen banális hülyeséget mondok, de tudtam, hogy oda kell mennem, és addig van egy órám, és nem nem tudok odafigyelni úgy, hogy tudom egy óra el kell mennem valahova, hogy be tudjak fejezni egy ilyen cikket Egyébként ez egy mellékszál, hogy kibaszott dugó van ebben a tetves városban, annyira rohadt utálom, hogy valami hihetetlen. Most azon gondolkozom, hogy én én befejeztem ezt a motortesztet, mivel Budaörsön leszek a nyoma harmatinál, onnan már nincs messze érdés, lehet, hogy ki kéne mennem élve, és bevernéztéket, hát az most nagyon jól jönne. Na ez is bakancs lista hogy egyébként, ha nem ettél még rendeztéket, akkor egyszer az élben menj, és egyélegy rendeztéket, például a Brankóban. Nem mondom, hogy el kell menni a Prime-ba, mert az 20 ezer lesz. Körülbelül. Bár lehet, hogy van egy tízes es válogatásuk, nem tudom, de a, a Prime-ba érdemes kimenni. Prime-ba, nem Prime ba pont azt mondom, a Prime az drága, és a Branko érdemes, az meg olcsó. Legalábbis relatív. Szupervaj után bementünk, és hú, marha jó volt! Most láttam egy plakátot, amiben ilyen, vagy amin ilyen 80-as, 90-as évekbeli forszzenék, vagy rock, mint Dr. Albán a Labus, meg nem bízhat a többi eszembe. Ilyenek vannak, és ez valami ilyen nosztalgia kontenszerű valami dolog lesz. Hát konkrétan arról van szó, hogy ezeket a stárokat, vagy megboldogult sztárokat hozzák újra ide. És nyilván ez nem a mai generációnak szól, hanem az akkori generációnak, akiknek akkor voltak fiatalok, nagyjából nekem. És az jutott eszembe az a kurva szar, egy csomó szar az emberek egy ilyen nosztalgikus érzése, Uh, még az akkori foszzenék is uh, a mai szemmel nézve tök jók, bár ez azért ez egy nagyon erős kijelentés volt. Uh, szóval azért ilyen túlzásokban nem mennék, mert néha rákeresek a Youtube-on erre arra, ami így hogy volt ilyen zenekar. És rákeresek és azért a mai szemmel is rettenetesen szar, tehát ami szar volt, az, az szar, uh, azt nem szépíti meg a, az idő az most is szar. Ez, ez nem kérdéses. Viszont egy csomó dolog van, amit nem láttam annyira jónak, akkor és mai szemmel nézem meg tök jó legalábbis a mai szemvonalhoz képest. Üh, viszont a rossz érzésebben az, hogy pont azon gondolkoztam, hogy basszus, mindig abban rohadt múltban érzégetünk vissza, mindig arról beszélek, hogy 80-es, 90-es évek hősei, minden. És, és miért? És nagyon jól tudom, hogy miért beszélek mindig erről, mert az a szar, hogy nincsen más. És az a, az a rohadt-rossz érzés nekünk, akik most mit tudom én 40-esek vagyunk, hogy mi már nem tudunk előre nézni. Olyan világ lett, hogy nem tudunk előre nézni, nem látunk egy olyan jövőt, ami felé tudnánk törekedni. Nagyon nehéz már nekünk is az, hogy jó ö, ö, jövőképünk legyen. Még egy olyan elméletileg rohadtul pozitív és előre törekve embernek, mint én, nekem is ez probléma, hogy annyira szar lett a világ, annyira szemét minden mindenhonnan, hogy rohadt nehéz fenntartani azt az akarat erőt, amivel te csinálod a dolgaidat, és ahogy élsz, és ezért a mindig ezekben a nosztalgikba, dolgokban dolgokba ezért a szar, hogy lemegyek a Balatonra, és azt látom, hogy a Balaton meg van pusztulva, ez valamikor gyerekkoromban egy ilyen virágzó valami volt tele turistákkal, és most ugyanaz van, ami akkor volt, ugyanaz a szint, nem fejlődött tovább, csak már nincs ott senki, senkit nem érdekel, és ez még csak a jobbik eset, amiről beszéltem, mert az általános eset az, hogy mondjuk a... Zamárdiban az, az oázis is központ, amiért egy nagyon központi, nagyon jól menő hely volt, az egy ilyen pusztulat zombi telep lett, árnyéka se önmagának. Szóval ezek marha, marha dolgok és ugye nekem meg, akit sokan hallgatnak, kell erre adnom valami választ erre a dologra. Tehát akkor is küzdenünk kell és meg kell próbálnunk adni valami alternatívát és meg kell próbálnunk mégis azt mondani, hogy mégis csak menni kell előre. Nem lehet asszonyúgy a múltban révedni, inkább a múlt értékeit kell áthozni a jelenbe. Csak marhaszar érzés nekem, ezt próbálom valahogy megmagyarázni nektek, hogy marhaszar érzés nekem, hogy, hogy, hogy e, ilyen dolgokat látok, és az ember a, a múltra úgy tekint, hogy akkor volt jó, és most nem jó. És egyszerűen ez, ez az érzés ez jön ez nem tudsz mit csinálni. Lehet, hogy mindenkinek ez az érzése, és lehet, hogy ez teljesen normális régen minden jobb volt, ugye mindenki síratja a fiatalságát, de én nem síratom a fiatalságomat nekem nem volt jó tizenévesen, én nyomi voltam, nekem nincs mit visszacsírni azon, én csak fejlődtem azóta, nekem jó az, ahol most vagyok, meg amit elértem, nem egy gyárba robotolók elvált szülőként két hülye gyerekkel, nincs elbaszva az életem, nincs semmilyen problémám, mivel nekem múltba kéne évednem. Csak az a probléma, hogy a jelen szar, és a jelenből én se látom azt, hogy a jövő az jó lesz, hanem a jövő innen nem nagyon-nagyon szarrak néz ki, főleg ebben az országban, amiben mi élünk. De hát mindezek a gondolatok jönnek, de mégis félre kell tenni, és az emberek csinálni a dolgait, és ha más nem, akkor nem jövő kutatóként előre nézni, és azon gondolkozni, hogy lesz-e majd háború, megbasz-e minket az iszlám, meg az oroszok lenyomnak-e minket a szarba, meg kiesünk-e az unióból, vagy kilépünk az agyhalott magyar kormány miatt, hogy hogyan fogunk tönkre menni, meg mi lesz itt. De nem szabad ezeken gondolkozni, ezek a gondolatok, ezek vannak az embernek. Lehet olyan szinten realistán gondolkozni, hogy nem most tegyél 10 millióért autót meg ne baszd el az összes pénzlet nyaralásra, ez teljesen rendben van. Még az is rendben van, ha elkezdett gyűjtögetni a konzerveket a háború esetére, de nem lehet azt csinálni, hogy most mindent abba hagyunk, és akkor várunk, hogy mi történik nyilván, hanem nyomni kell a dolgunkat tovább. Sportolnunk kell, le kell járnunk edzeni, kell csinálnunk a munkánkat, ha még fiatalok vagyunk, akkor tanulunk kell képezni magunkat, és készülni arra, hogy valamiből a jövőben majd meg kell élnünk, és valamit majd kell magunkat. Abban én sose hittem, hogy az működik, az ember fiatalon mindent leszal és csak szórakozik. Én úgy gondoltam mindig, hogy fiatalon meg kell alapozni a jövőt. Pár dologgal nem állt a például ez a pakancsnistástől, történt, az érdekes, hogy legyenek céljaid ne csak a, a, a, a robotot, a droid életet lásd de alapvetően nem szórokozás az élete, nem erre kell készülni, hogy bebaszunk, de szerintem ti, akik engem hallgattok, ti ugyanúgy nem értitek azt, hogy az embereknek hogy lehet, hogy egy szar munkahelyen basszák az egész nap, folyamatosan sírnak, hogy milyen szar nekik, és csak az érdekli őket, hogy hétvégén be tudjanak baszni, tehát ezt valószínűleg ti sem tudjátok felfogni, hogy ez hogy lehet. Úgyhogy pár ezzel még szerencsére biztos, hogy nem vagyunk ilyen hülyék. Na mindez, szóval valahogy ez jutott csak eszembe, hogy megláttam ezt a plakátot az akkori, akkori popganéval, és de furcsa, de ha ez jó zene lenne, vagy jó koncert lenne, akkor is lenne egy rossz érzésen. Ezt akartam talán elmondani, hogy pont azért, hogy a jó dolgok helyében nem nagyon jött alternatíva. Nem mesélek a, a sztorit is, ez mai. Tivaldarrál voltam is már igazából ezt már előtt is hallottam, de azért a függetlenül kimentünk a Tivadarhoz. Aztán nem néztük meg a történet tárgyát. Az a lényeg, hogy a Tivadar az egyik szerelőm, meg haver, akivel majd a rádiós részt is fogjuk a kúrmotorba csinálni. És neki rengeteg sztória van, meg nagyon régóta benne van ezekben a motoros dolgokban. És egyébként ő valamikor még írt is a Born to White című motoros magazinban, ami egy roppantós szar motoros magazin. Úgyhogy remélem, hogy nem a Tivad írta benne a roppantós szar dolgokat, de egyébként úgy emlékszem, hogy nem. És arra is emlékszem, hogy Zivi volt a neve valamiért. De mindegy, Born to White egyébként talán ma is létezik még és egy természetesen egy igazi ilyen nagy magyar fos e, idióta magazin lett belőle de régebben is idióta magazin volt tehát ilyen maximálisan raty magazin ez a e, isszuk a sört, mi vagyunk a motoros vagányok és mindig be kell baszni mindenhol, mert mi vagyunk a motoros magányok szintű magazin amiben általában roppant igénytelenül összegányolt e, ízléstelenül e, Megdesignolt, átépített motorokat szeretek mutogatni. Volt közük olyan is, ami jól meg volt csinálva, csak a motorépítésnek mindig az a rákfenéje, hogy marhasok pénzt és energiát ölnek, ölnek emberek abba, hogy olyan motorokat építsenek, amik rondák lesznek. Esetleg rondábbak, mint gyárilag voltak. Vagy másképpen lesznek rondábak, mint amilyen a gyári. Volt, ha ronda volt a gyári, de viszont a rondasági faktor tekintve általában másképpen rondák, csak sokkal jobban. Egyébként volt ma egy átépített motorkalondom is. Kint voltam a harmati Yamaha-nál egy motort tesztelni, és ez, ugye az az átépített motor, amit már mutattunk egyszer a BBTV-ben, ott beszéltem előtte, mondjuk tök másról, mint a motorokról, az egy dolog, és egyébként lehet, hogy erről szintén beszéltem már a mai rádióban, csak más aspektusban, mert mint ezt említettem volna, hogy oda megyek, csak aztán nem mondtam el, hogy mi volt, és hát az volt, hogy nem indult be, és ez hát rahat kellemetlen egy motorteszt, akkor ha nem indul be az alany motor, mert az álló teszt az nem fasz. Tehát lehet azt csinálni, hogy így Ülsz a motoron és állsz, de abból így tesztet írni, az azért nem jó, mert hihetetlen módon a motornak az ugyan egy jelentős állapota, mert az életének a nagy részében áll sztenderen, de nem ezt a részt szoktuk teszteni, hanem azt, amikor megy. Tehát ugyan üzemszerű állapotnak tekinthető az, amikor áll, de az nem olyan érdekes az álló dolgot tesztelni. Az ilyen dolgokat egyébként szintén lehetne teszteni, de általában olyan járműveknél, mint a fotel. Ami ugye nem jármű, hanem állómű inkább. Na mindegy, egyébként valamennyire beindult a motor, és az a kínos ebben, hogy ez egy nagyon látványosra tervezett, nekem egy kicsit bizonyos szempontokból túlzás, alapvetően egy elég jó letisztult formájú, de a három méter széles kormányát tekintve, meg a vaskeresztes, zöldes, kis menőtükrös, ledes, indexes, apróságait tekintve nálam túlzásba hajló motorkerékpár volt, aminek akkor, amikor azért tudtam vele menni, mert valamennyire beindult, csak rángatott, mint a rohadás, tehát azért rájöttem egy olyan fajta hibájára, hogy hát viszonylag egy használhatatlan szar szegény, tehát marha látványos, nagyon lapos, nagyon széles, kurvahangos és használhatatlan, olyan szinten Fosul van az egész megtervezve lehet, hogy csávó, aki a tulajdonos, az 3 méter magas, és ezért lehet ugye vezetni, de én alig értem el a kormány végeket, meg a pedálokat, meg a váltót, és ráadásul egy ilyen elképesztő hülye módon van rajta, egy, mert ez egy trepni ez egy ilyen chopper-féle motor, aminek nem a van, hanem mint egy ilyen cruisernek, egy ilyen trepnie. De csináltak rá egy láttartót is, ami pontosan az első fékpedál fölött van, és ahogy elindultam, ez aki nem motorozik, azt lehet, hogy azt nem fogja érezni ezt a dolgot, de hát ez van. Az a lényeg, hogy ugye elindultam vele, és alig bírtam vele kanyarodni, és gondolkoztam azon, hogy esetleg most itt fölborulok, de aztán arra gondoltam, hogy ez mégsem lenne jó. Úgyhogy inkább nem borultam fel, de ott azért kellett volna fékeznem, és gondoltam, hogy hát lábbfékkel fékezek, de a lábbfék nem fogott semmit, és azért nem fogott semmit a lábfék, mert én azt a láptartót tapostam, mert olyan kicsivel volt a láptartó, vagy a fék fölött, hogy, hogy a fék helyett a láptartót tapostam vadul, és mondom, hogy csodálkoztam, milyen kemény féke van. Ennek valami Ferrari kuplung van beépítve féknek, vagy mi? De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egyszerűen hülye helyen van a láptartó, teljesen értelmetlen, és én ugye összekevertem, mert. Éppen azokat tettem meg az első métereket ezzel a motorról, meg nagyjából az utolsókat is. Hát ez a nehéz teszt, amikor valaminek egy ilyen dologról kell írni, ami egyelőre eléggé használhatatlanak tűnik, de majd a jövő héten beindítják, akkor remélem megejtjük ezt a tesztet, és meglátjuk, minden esetre a fotók megvannak. a most élesbe kipróbáltam az új fényképezőmet, meg az új objektívemet, mert ugye mindig szeretek pénzt elbaszni, ilyen luxus dolgokra, hogy legyen egy normális fényképezőm. De ez egyébként most már szükséges volt, mert ez a őséreg 10D ez nem, nem állapot. Főleg, hogy a kijelző annyira kicsi, meg szar felmondas, hogy nem lehet visszanézni rajta, hogy jó elkép, kép, vagy nem jó, és ez rohadt kellemetlen, amikor mondjuk nagyon megfotózol valamit, és elmész érte a rákfaszára, és nem jössz rá, hogy hoppá basztor a képeket. Pók meg leült, és értelmesen néz most. Nagyon szép, kiváló mops. Na de a sztori... Illetve a vége, az nem tudjuk, hogy mi, hogy mi lesz majd a e, kiváló, nagyon okos emberünkkel, aki rögtön 200 méter alatt gajra tudta válni de majd ilyen is hasonló sztorikat fogunk elmondani a Kultmotor Rádióban, abban biztos vagyok. Nagyon nehéz nekem egyébként ezeket a dolgokat nyilván, az, hogy mikor, hol, mit mondok el, mert már itt a dolgok össze-vissza, már eleve megkavarja a BB Rádió, meg az Audioblog is a, egy történetet, mert nem tudom, mit mondtam el ott, meg itt, meg mit, és ilyen jegyzeteket, jegyzeteket kéne tartanom magamnál, hogy ne beszéljek össze vissza. Ez tényleg robot nehéz, egyébként nem is gondol az ember, de ez van. Mennyi volt a rádió mára, vagy mostanra, nem tudom, ez most milyen hosszú szerintem, mert aztán mint a többi szokott lenni Rádióban az meg, teljesen hülye vagyok már. Mennyi volt az audioblog. Szóval ez nem tudom, milyen hosszú lesz, lehet, hogy nem lesz meg egy óra, de inkább. Nem várok most, de igen, lesz időm fölvenni mást, vagy más valami történik, vagy akármi, hanem most inkább befejezem aztán, a legközelebb jövök hamarabb a viszont hallásra.